Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita Para pada kitab Al-Quaid Al-Arba, empat kaedah penting dalam memahami Tauhid dan lawannya yaitu kesyirikan, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab. Anna jadi ayat demi rahimahullah ta'ala. Turun kita masuk kepada kaedah yang ketiga. Pada kaedah yang ketiga beliau mengatakan rahimahullah al qaidatu tu salisatu satu kaedah yang ketiga al Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda dalam peribadahan peribadahan mereka Minhum man ya'budul malaikata Di antara mereka ada yang menyembah malaikat Wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin Dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjara. Dan di antara mereka ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batuan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya. Wa lam yufarriq bainahum dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan membeda di antara mereka. Artinya Walaupun yang mereka ibadai berbeda-beda, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, batu, bulan, ya, matahari, dan di antara mereka ada yang menyembah malaikat, para nabi, orang-orang soleh, tetap sama. Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW karena mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa kaidah yang ketiga ini ya Syekh Muhammad Al-Najdi Al-Tamimi rahimahullah dengan kaidah yang ketiga ini ingin membantah orang-orang musyrik yang ada pada zaman beliau, yang mereka mengatakan, bahawa ayat-ayat, yang menjelaskan tentang kesyirikan, dalam Al-Quran, itu turun pada, para penyembah patung, berhala. Maka, mengapa kalian, maksudnya, ya, Ahlu Tauhid, Ya mereka orang-orang tersebut mengatakan mengapa kalian ya menjadikan orang-orang saleh yang kami sembah yang kami mintai selain Allah kalian jadikan seperti patung-patung berhala dan mengapa kalian samakan juga para nabi yang sebagian dari kami mengibadahinya kalian jadikan berarti nabi-nabi tersebut seperti patung-patung berhala ini alasan yang dilontarkan ya ini alasan yang diucapkan oleh orang-orang musyrik para pelaku kesyirikan pada zaman Syekh Muhammad Maka beliau ingin membantah ya subhat-subhat tersebut diantaranya dengan kuaeda yang ketiga ini untuk membantah mereka ya bahwa al syekh menerjelaskan kepada mereka orang-orang musyrik pada zaman dahulu kafir kureish musyrik jahiliyah ya yang diperangi oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga berbeda-beda dalam peribadahannya, bukanlah yang disebut syirik itu hanyalah menyembah patung berhala saja. Iya. Kesyirikan. ya Pada zaman dahulu, tidak terbatas pada penyembahan terhadap patung-patung berhala-berhala. Tidak. Bahkan orang-orang musyrik zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, juga ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang saleh, ada yang menyembah ya makhluk-makhluk ya dari matahari, bulan, pepohonan dan yang lain. Iya. Dan tetap hukumnya sama, mereka telah berbuat syirik. Iya, karena ukuran dan barometer yang dengannya diketahui itu adalah perbuatan syirik, ya, adalah menyelewengkan ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan, ya, tidak peduli atau alias sama saja apa yang diibadahi. Kalau seseorang telah memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Nah, dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Ya, yeah. Hakikatnya adalah menjadikan bandingan sekutu bagi Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Ia. Yeah. Maka, sama saja, apakah Ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah berupa ya patung-patung berhala atau mereka memberikan salah satu atau sebagian ibadah kepada para nabi, orang-orang soleh, para malaikat. Tetap sama hukumnya. Mereka sama-sama telah berbuat kesyirikan. Karena hakikat perbuatan mereka sama, yaitu menyekutukan Allah. Naam. Yang ini, ia dikenal dengan kaedah al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani, la bil asma' wal al-fazi. Al-ibratu, penilaian sesuatu, barometer untuk mengukur sesuatu, adalah dilihat dari hakikat-hakikat dan makna-maknanya. Tidak dilihat dari nama-nama dan lafad -lafadnya. Ya, Mereka yang melakukan kesyirikan tersebut, hakikatnya sama, yaitu telah memalingkan salah satu atau sebagian dari jenis ibadah kepada selain Allah. Maka, mereka seluruhnya dihukumi sama. Apakah itu mereka yang menyembah kepada malaikat, yang menyembah pada nabi, yang menyembah pada orang soleh, ataukah yang menyembah pada patung berhala, pohon, batu, ya, matahari, bulan, sama. Mereka telah berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang musyrik. Ini, ya, maksud dari kaidah yang ketiga ini. Ya, Barakallah Fikom. Kemudian, Al syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab, Al Najdi, Atmini Rahimahullah Taala, menyebutkan dalil-dalilnya, menyebutkan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan Rahimahullah. وَدَلِينُكَ أُولُوَهُ تَعَالَى، وَدَلِيلُهُ أَرَادَ فِرْمَانَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقَاطِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، فَإِنِ انتَهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Surat Al-Baqarah ayat 193. Surat Al-Baqarah ayat 193. Al-Qalafikum. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita pada ayat tersebut. Waqatiluhum. Dan perangilah mereka. Hatta la takuna fitnah sehingga tidak ada lagi fitnah. Naam. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Dijelaskan oleh al imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Hatta la takuna fitnah ay syirkun." Ya, sebagaimana di sini di surat, dijelaskan dalam syarah Qawaid Al-Arba. Syekh Abu Abillah Nasir Hafizah Allah Ta'ala Beliau menjelaskan Menukilkan dari Tafsir Ibnu Kathir Rahimahullah bahwa hatta la takuna fitnah Ayy syirk Makna sehingga tidak Tersisa lagi, tidak ada lagi Fitnah, maknanya dah syirk Sebagaimana Diterangkan oleh Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala anhumah dan juga diterangkan oleh Abu'l-Aliyah, Al Mujahid, Abu Al-Hasan Al-Basri, Wataadah Ibn Da'amah Al-Sadusi, wal Rabi' wa Muqatil, Wa-Sudi, Dan juga Zaid Ibn Aslam. Nah. Baik. Dan perangilah mereka, Sehingga tidak ada lagi fitnah, Tidak ada lagi kesyirikan. Wajahku nadiulillah dan agama itu hanya milik Allah dan agama hanya milik Allah. Maksudnya, kuat zahir alali atas Said al Adzjan. Maksudnya sehingga agama hanya milik Allah, yaitu agama Islam betul-betul nampak -betul dan tinggi. Di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Dan, وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فنعود وانا ادّعى الظالمين. Jika mereka berhenti maka tidak ada permusuhan atas orang-orang yang zalim. Sisi pendalilan dari ayat ini sangat jelas sekali. Ia ya? para kalafikum, iya, yang menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kaum muslimin, iya, untuk dan juga yang mengikuti mereka dari kalangan orang-orang yang beriman orang muslim kaum muslimin, untuk memerangi orang-orang musyrik sehingga tidak ada lagi tersisa fitnah tidak ada lagi tersisa syirik nah dan agama Islam agama tauhid betul-betul okay. di atas Bagaimana? Ya, perintah. Uh, suara saya tidak terdengar. Suara saya jelas. Sudah, sudah, sudah, sudah. Hilang, sudah uh, Sempat hilang ya tadi ya. Dikit aja. Uh, nah, ya. nah, ini dalil ini dalil yang pertama disebutnya oleh beliau. Ya rahimahullahu taala dia menjelaskan pentingnya untuk menegakkan tauhid dan memerangi ya seluruh kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya enam dan untuk tidak membedakan membeda antara ya jenis-jenis kesyirikan tersebut ya wa ibarakallahu dan dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala juga bahawa Rasulullah sallallahu SAW memerangi seluruh pelaku kesyirikan. Ya, pada zaman beliau sallallahu SAW, padahal mereka berbeda-beda dalam peribadahannya. Enam, dari jenis yang diibadahi, ada yang menyembah malaikat, para nabi, orang soleh dan ada yang menyembah pepohonan, batu besar, ya matahari, bulan dan yang lainnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan membeda di antara mereka sedikit pun dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya. 6 nah. Para kolega. Baik. Kemudian wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala sekarang dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik pada zaman dahulu ada yang menyembah matahari dan bulan qauluhu ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal qamar tidak tsujud untuk matahari dan bulan. Sujud untuk Allah yang menciptakan mereka. Jika kamu kepada Surah Fussilat ayat 37 dan di antara ayat-ayatnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Dan hendaknya kalian sujud hanya kepada Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk itu. Im kumtum iya'u ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilul <tum> malaikati qawluhu ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan bahawa di antara orang-orang musyrik muslim... terserinyilang. Ya. Iya. Oh, ini dalil yang berikutnya. Wadalah malakati kaulu hutaala dan dalil yang menunjukkan bahawa di antara orang-orang musyrik pada zaman dahulu ada yang menyembah malaikat Dalilnya adalah firman Allah Taala. Dalam surat Ali Imran ayat 80. ulu, "Wala yamurakum anta takizul malaikat wa nabiin arbabah ayamurakum bil kufri bagd az amtum muslimun dan tidak ada antas baginya untuk memerintahkan kalian agar mengambil para malaikat, menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan Tuhan, sesembahan sesembahan. Ayat muru pembilku friba adaid antum muslimun. Apakah patut baginya untuk memerintahkan kalian dengan kekafiran setelah kalian adalah orang-orang yang beragama Islam? Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang menyembah malaikat dan dalil yang lain yang menunjukkan hal itu adalah apa yang Allah jelaskan dalam surat Saba ayat 40 sampai 41 Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil kano ya'budun qalu subhanaka anta min dunihim bal kano ya'budun al jinna aktsaruhum bihim mu'minun eh pada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ya, apakah mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kalian? Orang-orang musyrik tersebut mereka beribadah kepada kalian malaikat, ya ini Allah ingin tampakkan bahwa para malaikat Ya. Tidak. Ya. Riva dengan sesembahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Namqalu subhanak, anta waliyuna min dunihim. Ya. Para malaikat menjawab, masyid-masyid si engkau ya Allah. Engkau adalah penolong-penolong kami. Iya. Ya. Balkanu ya'budun al-jin. Bahkan mereka sesungguhnya hakikatnya menyembah jin akseruhum bihim mukminun ya kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut ya, Ini juga dalil yang menjelaskan bahawa ya para malaikat ya pada hari kiamat kelak hari akhirat akan mengingkari penyembahan ya sebagian orang-orang musyrik yang menyembah mereka tatkala di dunia ini menunjukkan selain ayat atau dalil yang disebutkan oleh Syekh dalam Matan Kitab Surat Ali Imran ayat 80 jelas sekali menunjukkan bahawa sebagian orang-orang musyrik ada yang menyembah ya, para malaikat 6 para kalufikum kemudian wa dalilul anbiya dan dalil para nabi Artinya maksudnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa diantara orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang menyembah sebagian dari para nabi. Nah. Beliau sebutkan di sini surat Al-Maidah ayat 116. Wa id qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qult lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilaheena min dunillah قال سبحانك ما يقولون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنتم قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب فان انك لاحظت قال الله سبحانه وتعالى بركته وهي عيسى ابن مريم apakah engkau yang mengatakan kepada manusia Ambillah aku dan ibuku menjadi dua sesembahan selain Allah. Maka Nabi Isa AS berkata, Maha suci engkau, Ya Allah, Tidak pantas bagiku untuk mengatakan apa yang bukan ya menjadi hakku. Jika aku mengatakannya, niscaya engkau telah mengetahuinya, Ya Allah. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Wa dalilus salihin qauluhu ta'ala dan dalil yang menunjukkan bahwa di antara orang-orang musyrik zaman dahulu ada yang menyembah orang-orang saleh adalah firman Allah taala dalam surat Al-Isra ayat 57. Ulaiqal-ladin yang jadzgun, ila Rabbihim al-wasilat, aiyum akrab, wyrjouna rahmatahu, wyrkafun azzabah. Arang-arang yang mereka seru, selain Allah, mereka sendiri mencari, ya, dan mengharapkan jalan-jalan kepada Rabbnya. Ayom akrobb siapakah diantara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka sendiri mengharapkan rahmatnya dan takut atas adabnya. Ini menunjukkan bahawa diantara orang-orang musyrik pada zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW ada yang menyembah orang-orang soleh. Ia ya, meminta-minta kepada orang-orang soleh. Maka berarti Demikian pula keadaan orang-orang musyrik pada zaman sekarang ini. Di antara mereka ada yang memalingkan sebagian dari jenis ibadah kepada selain Allah, yaitu pada orang-orang saleh yang telah meninggal, yang telah mati. Ya, Di dalam kuburan-kuburannya. Dari orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh agama. Para ustadz, para qiyayi, ya, atau para alim ulama. Atau istilah-istilah mereka. Ya. Tokoh-tokoh agama. Nah. Dan selanjutnya, Sheikh menyebutkan di sini juga dalil-dalil yang menunjukkan bahawa mereka ada yang menyembah ya, pepohonan dan batu-batu. Ya, karena keterbatasan waktu. Ya. InsyaAllah dalil-dalil yang Berikutnya akan kita baca pada pertemuan yang uh, berikutnya, insyaAllah ta'ala. Dan kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini, atau urayan yang singkat ini, Fikum kita perlu ingat kaidah penting yang disebutkan di awal tadi, Al-Ibratu Bil-Haqqa'iki Wal-Ma'ani, La Bil-Asma Wal-Alfad wallahu ta'ala a'lam bis jadi ya ibrah hakikat atau penilaian barometer menilai sesuatu adalah dilihat dari hakikat-hakikat dan makna-maknanya bukan dari penamaan-penamaan dan lafaz-lafaznya ya walaupun mereka mer telah merubah ini bukan syirik ini adalah tawasul ini bukan syirik ini adalah ziarah ya menziarahi orang-orang saleh katanya ini bukan syirik. Ini adalah menghormati orang-orang saleh. Di antara mereka yang mengatakan ini bukan syirik, ini adalah wisata religi. Eh di tempat kita di sini dia ya, mereka bisa biasa ya, mengatakan ya wisata religius. Wisata religi. Ya. Mendatangi ya dengan bis-bis yang besar-besar, mewah. Ya puluhan bahkan ratusan orang berpindah dari satu kuburan makam kepada kuburan-kuburan yang lain dari orang-orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh ya, agama meminta-minta kepada mereka syafaatnya di sisi Allah atau meminta agar mereka bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah dan itu adalah hakikat kesyirikan yang walaupun mereka namakan dengan nama-nama yang lain yang banyak tetapi kalau hakikatnya adalah kesyirikan memalingkan satu jenis atau sebagian dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan dan sebagaimana telah kita bahas pada kaidah yang kedua ya dari al-qaid al-arba ini ya di mana Syekh menjelaskan hakikat dari kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah Wallahu'l-musta'an Subhanakallahu'l-hamdik Arshadu'allaha ilaha ilaha anta Astaghfirullahaladzim Walhamdulillah